Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ju shkojë ndëruar Allahu xhallaxhal dhe falenderojmë dhe vetëm për të ndihmë dhe falje kërkojmë. Lusmallahun e mënduar që salavatet tona dhe salamat i kenë be Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bimësuesin e njerëzimit dhe të dërguarin e fundit. Me leje në fillim të këtij takimi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 tja këthejmë dignitetin vetës tonë. Si njerës, ne të avancojme, ne të zhvillohemi, të kemi respekt të nërselt me zvetës si njerës, para se gjithasht. Përndaj, ne se si musliman, si kur që e përmenda, duke pas para syrështë se Korani është burimi jonë. Dhe në Korani ne i gjemë spjegime dhe shërimet para që na duhet. Andaj dhe kur bie fjala për njeri unë, duhet shikujmë se si e ka trajtuar Kuran i njeri unë. Normalisht, historia e këti trajtimi fillën qënë nga njeri unë i parë. Mënurës e si e prezentën Kuran i njeri unë e parë, mënurës e si e shtjelën këtë tematikë Kuran i, dëmës dëshmërështë, dëmës dëshmërështë, të bindë për një respekt të posacim që Kurani ja kushtën kësaj kriese. Allahu të bërë e këtala të nërurë shikues, kur fletë për njëriun, për njëriun e par, nuk e përmendë si një <coughs> kriese ndoshta të degraduar, e që pas taj përmes një procesit të evoluimit kakaluar në fazët saktuar e është për njëri,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 Dhe kjo tokë është nëna ati. Pra ndaj, askon nuk ndjetë me i sigurë se nënë bëjë këtë tokë. Dhe kurdo që i acënan, sigurin këtë njëri unë bëjë këtë tokë. Pa dushim se bënjë nga krimat më të mëla. Nga se askon njëri unë nuk është me i sigurë se nënë bëjë këtë tokë. Tek nëna ati. Dhe kër i dërguar, i sërë Allahu alësallam, flatë, që ku nërguar, për atë Profet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sallahu i urdhroi me lëkët që të mbledhin tokë dhe Allahu ati se bëri kët. Por ajo që rëndësisht më është se melekët si kriza të nderuara, pa mëkate, të sakt vazhdimisht i shërbejnë Allahut të mënduar dhe e adhurojnë Allahun e mënduar, ato ishin të përfshirën në kët proces të krijimit të njerëzit për treguar që Allahu nuk leje që as dhëun të jam bletë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 Allahu Gjellarë, nuk e lanë njëri u kështë brejët, e mësaj, nga se Allahu Gjellarë Gjellarë u njeri unë e sëllin të këtë fundit, të mamë si një musafiri ndëruar, pasë që e regullaj të këtën dhe i a ja ofrejtë të gjitha mundësit për një jetë të lumë dërët mirë në fund e sëllin ademi në lisan. Që mos lëdhët ajë për asëgjë, tjetë i përkushtuar, që të luan rolin e ti, që Zot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 Allahu Jalla Wala krijnimi nuk e ka krijuar për të degraduar. Allahu Jalla Wala krijnimi nuk e ka krijuar që të vuan. Jo. E pse prodhoni këtu? E po për shkak se tash mjeriu, për shkak të mos njohjes së vetes të ti, për shkak të mos njohjes së filleve të ti, për shkak të mos respektimit të vlerave që Zoti ia dha përshka këtë mësë përfilje së, së, së, së ndërimeve që Zotë i Gjellola ndërimeve të, ajo është që e devaluan vlerën e ti, ajo është që e shkatron vetën e ti. Andaj këtë mësi me marim gjithashtu edhe nga historiku i njëriut të parë. A dejme, ha le islam, u ndarua, u privilegjua, u kryua në formë më të bukur, më të mirë, më të përsosur, i amësaj Allah u Gjellola, emrat e gjerave, kuptimit e tyre, të sërat nuk i dinin as me lojket e Allahut as o gjellë. Krejese vetë me që kishte këtë diturisht atë i melisot. Dhe kjo është dini matë. Dhe krakë saj Allahut gjellë leone e futin gjenet, që të knoqet dhe i tha, ti zbashku me gruan të ndë. Hani dhe pini, por mos i uafroni këti druri nësë jo frengësa, këllet më të anësh. Në beti i ndërruar, i privilegjuar, dhejri sa nuk i uafrua, ta mësë ndaluar. Në momenti kërë e prej ku aqërë ndaluar, u degradua. I u zhveshën të eshat, e ka pleni faloj turpi, unë në qmua, madje u dëbua nga gjeneti, u sëllë një vend tashmë ku,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 Kur në nuk e respektojmë veten tonë, atë degradohemi. Atë në çmëme do përbuzemi. Për këtë arsye, sa kom psimet më dha shikuet nderuar në, në historinë e njeriu të par, që Kur'ani e prezanton në shum në shum sura të Kur'anit. Deçem nga aty mund të kuptojmë se si e trajton Kur'ani njeriu. Si krijesë privilegjuar, të nderuar të mësuar me karakter u dheqes në tuk, të gjitha krijes të tjera Allahu gjallë gjelalu i vendurës në shërbim në këti një riu, që ajte jetë pasaj në shërbimin në Allahot. Moment në kërë një riu refuzon tjetë në shërbimin në Allahot, atë edhe të rrimesh do të batë shërptor i atyre gjërave, që realisht janë kryuar të jenë shërptor të ti. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Jo për shkak të historisë, jo për shkak të shuajtje se kureshtje se kush ishte njëri i parë. Jo për këtë arsye. Ese nuk ka orë Kurani të shuan kuresht të njerëzve. Apo? Nuk ka orë Kurani që tjetë liber historisë, por e përdor historinë. E përdor historinë. Nuk është liber shkencorë, por në te ka fakte shkencorë. Përndoj pse është kështë? që të marëm simë, të marëm shambuj. Dhe nga këtu fillan të retimi i Koranit për njerion, të retimi i Islamit për njerion, që nga fillet e para, të krimit e ti dhe të alet i në kësoj bote. Nga ndërime që Allahu ja bërë njeri e të është të ashtë, se nuk e latë vetëmur, nga vetja ti, nga lojë ti, Allahu gjallavala i ja kriajnë dhe gruan, shoqruesin,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 Kur kuroni fletë gjithashtu përndërimit dhe njëriut, e përmen edhe një aspekt të të raj është, si kur që e përmen edhe janë nështroj kreset të tjera, tësat kreset, përshamu dhejtët. Dhejtët është të manë shumë e fëqërim së njëriut, shumë e malë së njëriut, me gjithashtë është në shërbem të njëriut. A i rëmi qëtë,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 kët mundi të holmtime dhe përfitimet e përmend në kuadër të ndërimit të njerëzit andaj that ne kaq e kërrmna bani adama u hamalnahum fil barri wal bahr ne inderuam bit ademet ne inderuam bit ademet dhe kur sillsi shembull kët ndërrim that hamalnahum fil barri wal bahr liyata u mensuhum sha të qarkullojnë, të lëvizën, të bartin, malërat të nërshme, madjatave të bartën, mbi shpinin e tokës dhe si për faqën e detit. Dhe kjo është, pa dushim, begatie modhë që, ku shë mundësë një ljutë këtë? Aja keni vredur se kur të razohet deti, kur në litën e valjtë e ti, qëfar bë një rio? Ik! Nga se nuk ka fëqit i delë për pala dhe këti deti, nuk ka mundësi, kur të dridhët toka, qëfar bë njëri u ikë, ka se nuk ka fuqi të ndalë dridhët në ti. Nuk ka mundë si njëri u të ndalë dridhët toka, se pa mundëshme. Andaj, faktës që nga njëre të tërbulohet deti, dhe faktës që nga njëre që i ku në ruar dridhët toka, është pikrish për të ne kujtuar në derimin që ne e bërja Allah Gjallu e Walla. Nga se nuk e kemi pushtuar token e asë detin dhe nuk imi duke shetitur në mbisi për faqin e tyre me fuqin tonë. Por, me mundësin që Allah në adha, me ndërime që Zotë Gjellona i bëri. Përndaj, një rju, edhe, edhe, edhe, edhe kur u thënë për toke, por edhe në air, por edhe ndetë, edhe kudë që u thënë, gjithë këndua që ta prjetanë këtë ndërim që Zotë Gjellona mundësejnë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 argumenteve që flasin për madhërin e Allah të manuar. Kësë realisht, është pa kuptush me sinja një aqe madhe, me gjitha ato, pesha të rëndan bita, të qëndërën bë ujë, si është e mundshme? Kjo është më në kulli. Zotë i Gjelle Walla, mundësaj ligjet saktuara, të funksionojnë, që mundësajnë qërkullimin e anijes në bitat. Por, për mështu habit një rju, se Aja ka përkët ndodhin fundos nga njëra për treguar se po deshja Allahu e fundos Kur'an. Andaj çfarë këtu janë? Të shumë të tjerë që do të klasin për to. Gjithë këta janë shkuar ndëruar. Thirrje që Kur'ani na i bën pa sa kuptuar se sa na don Zoti Xhelelahu. Sa e ka ndëruar Allahu këtë njeri? Sa e respekton Allahu këtë njeri? Andaj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 dhe kanë më shumë të tjera. Të gjitha këtu na na thirrasin, na ftojnë që të meditojmë rreth këtij ndrrimit. Dhe krahasoj, jo që ky ndrim na sjell mendjëmasin, na sjell pavarësinë për Zotin Xhallahuale, jo. Por ky më detyron na shpijë tek një pikë tek një rezultat, aja është, e ai si është se kemu mundi si të taruam këndrim atë. Apo se si kemu mundi si të i themi Allahut falëndërues për këtë ndrim që na e bëri. Atë çaj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 A tu përleshen. Po në riu, në riu fletë, komunikon. Në riu mirët vashë nga se do lanë nga kërës e zira. Mometi kërë ne e nënvlasojmë komunikimin e në qëmën këtë begatit modhe që allahun e a da, atërpa dushim se ne e kemi dëmtuar vetën ton. A s'ku shtë atër. Ne e dëmtuar vetën ton, si njerëz. Pashkakë se nuk e njuhim vetën ton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 kësaj krejese, të quajtur njeri, nga vështrimi islam, nga burimet e islamet, fjales Allahut dhe odhëzimeve të Muhammedis, Allahut. normalisht nuk është kja të tëra që kolme këtë tim, por shëzor asë që këtë emision, së pak o të i referohem historis së njeri u të parë, së si e prezënë Kurani, e prezënë tanë si të matur, si të ditur,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 një kënari me dëvërtet njërëzorë, një respekt që i ja kemi bërqë njëri tjetërit, por para së gjithash një respekt që ja kemi bërqë vetëve tonë. Me ka që përgjëdo fundës e pjesë, shkëputemi për pak dhe rikëthemi pasaj me pyjtet e juaj, anaj nëndesh në zutë i shvëleftë.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 libra me librat, sa është doshta më ta bëni pyetje. Ka për shembull libra të të, të nai autori, çe për shembull ai autori ka vdekur, ose për shembull në kod, do të thonë ribotime të tylle librave, mirë po është libra vetëra, edhe ato libra mundu me çë dovon vetë fotokopi. A na lejo të marr fotokopi pasi nuk ha domon mos Do më thonë ose mundën e kohën venet e tira të libra Vërshamu në Shqipëni mundën e kohën Dijet që distonë të të i Kosovë Vërshamu në Shqipëni është e lartë dhe nuk i nga mundë si për në shku A na lejojt neve me më mërë më më, do më thonë librat Po të ku Po e qartë kupto, e kupto e kupto Edhe bytja dytë është kështo Do më thonë pak para se me hinë problem po ko pojtë studenta dhe që përmaren bytje Gjatë aty në bytjeve do m ë do të them qoftë komunikimit unë onë përshëndetëm më mëna informo. Përkjo më dorë do më pyesë se nuk u kondi përhësh. ë atë pyetje do më von padoshje e kum e kum kuptuar tash të përshëndetëm nëse im provim djalësha një pyetje se kumor padoshje anë lajohet në rumlaxure ose në në shkruaj në chatin e ditë. Përkjo do më çamëse të na morë atë pyetje. Po, la më çamë se kuptova. Kuptova. Selamun aleikum. Aleikum selamet ual beraka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 përjashtime tash është ka mundësi me gjithë fotokopie ti nuk e ke për tregti por e ke për provim nuk i mundsi me gjithë përjashtime pasaj padoshim se mund të kenë rregulla tjera mund të kenë rregulla tjera si përjashtime po them duke ju referuar situatave që ti përmendë por në esenc duhet më të mo respektohet urtësia. Për përjashtimet caktuar tash për çdo përjashtim pasaj ka rregull të posaçëm. Dhë, në thekëty pyetja e dytë realisht njeriu nuk duhet domthon se çëllimisht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 Nuk e ka jemi e konë mështiman ndi ku që mashtranë, gënjënë. Përna i duhet të ruhe maksimalishtë. Që notën të kemi të merituat në basë të mundi dhe dhësë që kemi. Të është para se më futë në projeme këni dikonez e këndëgju të iqka, rasishtë kërë në kokëti, nuk e din aja është pytje që ka me dalë në projeme, nuk e din posifër ma të këndëgjuar dhe ke përfytu për esaj dhe jetë ka arë projeme, përfytu për mundsiia përfitime tës deri sa të vië ku aprovime të thonë do më është në mënyrë të lejuar jo duke ë jo duke përfituar nga pyetjet që kanë rrjedh ku e diën nga kushtet në çfarë mënyre por duhet më duhet vëdisohemi kjo është tepër banale dhe është vetë është shumë e paturshme që në këtë mënyrë njerëzit e kalojnë me marr pyetjet për dikujt ku din kush ka dhënë ose vetë profesorët më bë kokë qira pandaj që kjo është shumë volt nuk bën më kokë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 Et të prart punçi e ti prat pun që je për gjajsë për përkëjt vënën ton. Nuk e din dy fjal. Kush pson pastaj? A duat ajo duat jemi të për gjajsë do të merrojt vënën ton. E rujja nuk bëhet veç kur ka luftë me rujt. Po moshumrohet në paqe po se në luftë. Me rujë do të shkollu drejt, do të punu drejt, do të kontribu drejt, çfarë rujë të vënë? Unë se ata që kopjojnë provime Oselata që i shëse se proibet, ata janë një nga shkatrues mat më i thevën. Qësa ata po rad prodhojnë, më duhet kuadra, kuadra të paprgatitur, të pa paprgjatshëm. Që nesër me këtë jo prregditi dhe mungese profesionalizmit e dëmtojnë edhe popullin dhe vënë gjithat ato që kanë mundësi me dëmtu. Prandaj duhet të mëkon kujdes shumë. Ti Allahu të porë që jikujdesin dhe të ppyet. Duhet mëkon maksimalisht kujdesum. Mirpo Këndë gjuhë duke përsi dikush, ose duke pyth dikush dikene, duku përgjigjë, dhe ke përgjithu nga kjo, pa ditit e të rrani qëfar përbohet fjall, në që kjo është jashtë aso që nëj po flasim për të. E imkadrujmë telefonët në radhës? O gjinderimës. Po urna. Nde ishtë ta më dhejtë dhe tehtë në kuja ndohër nëse ka më nësi. Po urna. Ka tonë allahu që hafidhu alaf salavati o salavati o salavati o dhe më Kujdesni për namaz, do të që të më spratë namazën e mesën. Po. E dhe është ta me di, për, namaz, fjall, di për nejë, të pa. Pa, pa. të namazë bënës jaleve, në do t'i pësa për menjën kë namazën e imë ndër nësën. Po, po e qartë. Po. Salam, Allah. A jitën surën Beqara hafi dhu alës salavati o salatil usta o kumu lillahi kanitin. Kujdesu një ruaj në namazën, me që të në namazën e mesën, dhe falu një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 ndronë vime lëket e, si kështërimi në tashëndrimi dytë, jo që ata kanë ndrime, por po flasë për atë që ne e kuptojme ashtu. Ndësha përshka këtë kësaj, dhe përshka këtë një lejt pregaditin, nga se para këshamit zbresi shetan të tokë, dhe sa më kualitativë është namazë i kjindis, dhe përmendja lotë pasë i kjindis, aqë më imun jetin daj surme dhe shetanit. Përndaj, mund tjetë, kjo dhe e që i përmendat dhe shumë të tjera disa arsue që e bëjnë këtë namaz epse dhe namaz e ka vlerë në vetë ja si e ka të vetën që seko i kindija pra ndaj ne duhet të kujdesim për të gjitha namazët por ndashta kjo mund tjetë një arsue pëse Allah e ka vequa namazën i kindis kemi telefonat e në kodrojnë ala por na njëm rama, selama, Aleikum, selam alekim hojt alaikum, selam vërrahtullah hojt, dishta në ta bo një pikje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 Sa ka, ka vlerë kjo libër Allahot me lezu këto dhë që jam të mësu po për të qërën e dhjitë. Më falë, a ka më të cilë që autorën që për moment cilë është për të që me sigurët? Autorën është imam... Nëveviju? Nëveviju. Po, po, po, po e kuptohë. Këtë libër e kumë blesë unë jam të i pizrejit e kumë blesë dhe jam të lezu që një vete më tepër i këmë su do do, po nuk e di këtu shkru në zhut Pa më deri selam, çiqapo lutjes për sminjë për krejt, sa kanë vlerë, a më jeshëmb po, po. uh, sminjë ose diku i afër me të burrit, për vetëm i fund do të sa kanë vlerë. Po e kuptova shumë uh, drejt, shumë mirë. Edhe ka disa lloj kuptim që mund të merro namaz ditës. Po. Po. Ehm, çdoqoftë do të shpott lidhën fond, pas së çuqtë e kuptova, ëh, librë el-adhkar Në gjuhën arabe ato quhet libri, domthon mbi lutjet, përmbledhje lutjësh të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është autor të njohur të dijetarit të kohrave të hershme Imam Nevaviut. Imam Nevaviu do të cilëvi nga një vend i quhetur Nava ofr Damaskut kaçi, do të thotë nga i vën vie ky autor, autori hershëm, do të shumë sheiku para nesh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 Gjasi, lutet që i ka për dorë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po inkadrojm të lëndën radhas. Selam alejkum. Aleikum salam. Ë, ju jemi duke bërë një bisedë, e marrëm në komitet, është një rrugë që jemi. Nuk nuk është alternativa e qartë, jutim nëse ka më tepër mëzo ose nëse A shë jetënë belgjikë? Se? Këtë në belgjikë? Jë jetënë belgjikë, po? Jë jetënë po? belgjikë, jë parë 4 video, për asë që të filënë me prastiku u fejnë dhe me janë kamble një shpi në ant kredisë. Po? Po? Po? Edhe, po? për po? të për po? të rëtë, mësë që e ditë pasorë, e qëmë dhënë një ant kredisë, mësë do si po? komplikëm edhe së di që kamë në ndërmojë përshë. Qëmë që shimë A ki ofrë me pagu kistet, apo je duke pagu anda, qysh? Jo, janë të dhe pagu kistet dhe vazhdanë dhe nërbërënjës 24. Po, në atëtasht që të në shqirë, nuk e dinë që përshamon amunë me mështëpërënjës bërënjës dhe matë i për, apo nuk e me sigur të manë që e në bulej atër që e zanë njështu. Po. Po, të tërpytja? Jo, kërështë të pytja. Salam aleykum. Aleikus shawallah. Kemi arë se që më s'arrua disa rase çndrimi i islamit për kamatin është i qartë. Dën këtë rast nuk u cili ka sot as njeriu që le ka bler shtëpi, por uh, Allahu xhalle wala kur na thret që të braktisim këtë mënyrë të shëblerjes, apo uh, fletë për të kaluarën ku shëblerja ka filluar me këtë mënyrë të pagesës me kamot, por nuk ka përfunduar ende dhe ne jemi penduar. Ande Allah thot, fejnin tëha, felehu, ma sëlef. Në qofë se jap fund, pendohet e ka Allah dhe nuk bënë më këtë, atër aja që ka kaluar, është e ti. Për shambë, nëri u ka blerë me kamatë shtëpi, të është pendohet, ashtë nuk kërkanë islamit që me rënu këtë sëpi. Jo, aja që ka kalu, ka kaluat. Nërsa aja që ka mbet, të ashtë duhet kesh kujdes për ta. Ande në këtë rasti e në mes të kaluaras dhe të ardhmes,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 Minimizosh në maksimum kistat. Nëse ki për shemb 10 kiste, 15 kiste me pagu, minimizoj, bënë me 2 e me 3. Pagoj domon 4-5 kiste me një kist. Që ta shkurtosh, që ta shkurtosh kohë zgjatjen e e kistave derdhëm nga kia dhe arrit në e kamatos. Kjo nëse ki mund si ku kët bera. Ço ski mund si paguj ato që i ke barsh. Dhe me kët japi fondi asaj që thuhet blerje me kamat. Gas tash me ton, ëh mos e merr shtëpin tik e pagu. Të këtë Ande tash ti dëmtohesh gët rast. Andaj thash Islami nuk kërkon që ne të dëmtuemi duke braktis kamatin, por kërkon nga ne që për të kaluarën, ta mbajmë si është, nga se ka kaluar, ndërsa të kujdesemi për të të kujdesim për të ardhmën. Andaj më nëse njërin nga këto dyja veproje, dhe vazhdon motucja E di që është ngarkesë fakti që po ndijesh keq është punë e mirë, nga se normalisht njeriu kur e di që ka bërë diçka që Allahu nuk është i kënaqur me të, po duhet të ndihet keq dhe kjo është shenjë e mirë pendimit. Kimi telefonaton inkadrojm? Selamun alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Allah qofsh ulë. Aminati. Ne person i moshum, një grua moshue. Domethënë gjatë Ramazanit para dy viteve. Po. Për për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 Në riu çelika bën më katë madh. Dhe për çdo mëkat në mënyrë të veçantë kërkon falje me dorë. Kemi të lutem kuadrojmë. Jordan. Mirë, mama. Mirë, rola. Ëh, dashan di tre pishë që kanë muzikë fitna? Po, po, ndëgjojmë. Ëh, më sporti do, me tonë si do me të hasme pyet të ashtë juna me dal po po në musim të ashtë juna do të mos kanë sidomos kanë medalë te Varrezat. Qyta, po. dhe deknit dhe me kjo, me nërrasës di me knu jasin, a është gjina me knu me pare, për shambull për netë mdhaja për bajrame, për shabull për diqështut. Qyta, po. dhe me, me knu dheknit, a i dheknit të dhuratski, qka me quve të ndvojnë dheknit dojnë kuranit. Ti ku zirë me knu kuran, dhe me thonë me po. pagudikonin. Qyta, po. dhe treta dhe ashtë a me kjojt për shambull me prej kurban. Po? Njetë për një sminja, për një qëka doqofti, qëka nëjë akcidenta, nëjë qiko, a komu, a bon, a zbon, a dy kushtë përdo që jo është gjuna, jo është bon, dhe me donë, se disove me kjo është to me një spjegu. Po e qartë, e kuptum, e kuptum, kuptum shumë drejtë. Po. Falun të reditë. Ko një që. Se përket shkuar e se femrëve të gvarezat, djetarët edhe këtu kanë disa mendime. Jo përshkak se femra nuk duhet me sh Pa përshkak se të gvarezat, atje njëriu, me të vërtit mund të provokohet emosionalisht. Dhe duke pas përshkështë e femrat në aspekt e emosional jam më të dopte se ma është kulli, ka mundësi, disa nga djetër e kam përmënse, ka mundësi që të përshkjet në një vaj, apo nështra dhe skien tjetër, si kurse dimë rasës e është alivanojës të gvarezat, pas ta i ka ndodhë brit më caktuara, ekshumorat, duke pas përshkështë këtë disa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 Pekinjes, a ko sunat edhe namaz namaz qëtëjes. Po, po e qartë, qartë. Harim ndiri të vajshur, dhe i këllamadit. Aminu alaikum salam vërtulloh. Sej, përket, na dhe me dëllumë mes dëmonë fjale sunat edhe nafile. Nafile është namaz i përgjithshëm, që nuk është indelidhur me kohë apo vend caktua. Nësë sunat i pejgamberit e të të të më është kurë,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 por bën një etnofile. Çuft për shkak të tyre të xhamit, çuft për shkak të asaj çuft. Dono para sy të të drejtë shumë do që mund të bëj njeriu, Marosena, Marosena, eh Namozvenafila ton. Sidoqoftë çështja është e hapur, do thotë eh njeriu mund të të falë emër Tonafilës, por në çoft sa i bindet dhe ka argument për këtë ta falë emrin të Suletia Ciskio çështëti, thamë e, e rëndësishme është që të falemi. Dhe e rëndësishme është që mos të pengojm teatrin i qëtë i falet, ne e mërë të asaj se nuk ka sunet. Gjithë mund ka arsuja pëse të mu falë njëri. Nëse së faqë ne amër, e mërë të sunetit, e të faqë ne e mërë të kësaj, ne e mërë të asaj, e në nëzërim është mu falë. E nëzërim është që njëri do të të të të paraprinë farzim e në fila. Nga se kjo është pasaj më e mirë dhe më e do bëshme për farzim, për farzit ti. Kemi telefonat të inkuadrojm Sa so, kom nëzu kuran, lidhje në alkoholin, janë njësa jetë që nuk e ndalon rëpësisht alkoholin, nësë konë të gjumë nga i së rritë e kaluara, se me një ajetë t'ja këtë dhe i sharetë se mos hini të pyrë në mosu falë një të dekër, dhe resatë një dekër. Dhe rritë janë ajetë i tre që e ndalon dhe thotë largohu një nga, ajo se nuk ka, më shumë ka dëmë se do bimë. Po, po. Sa komujt me nëzirë, unë të ihti kuptimin nga vet, inne, dhe të ajo ideja inë, që të e të zotë ka të leru një formë, alkoholin dhe li sa so është pjekë, shëshria islame dhe ja ka ndalu rëpësishtë. Po. Tash, unë të hasin dësa, pyqjes që pojë bëjnë të se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 Po. Për, nuk e ka më në që për vetën tëmë, a duhet në pos një tolerime, dhe këto shpjegime të kamotët e shumë gjona, a ko njësë profesionista shanë më ishë ekonomik of islam. Po. Njësë po. që e shpjegon dimu mirëve me gjendjen kritike, dimu mirëve në qëfar i e naktun në Kosovë që fa ligi funksionon bineve. Po, po. Gjëtëmon me marë boazë, hadithët, a jetët, kërë të rejni në kjë lukë. A ku të të në ku po du me e dalë. Po të kuptaj dretë. Po të kuptaj dretë. Po të njërë që unë e një që unë një që pej pej rëtsis që janë hadithët, a jetët e rëtsët, nuk bojnë kyqe në islam. Për ja. adifet e që janë të ratë a, a jetëve të kamotës, nuk bojnë kyqe se ajo ndalune kërën e shame bu, vëshmu anu të anunira. Të më një posë një posë një të lerimet që një posë një një, një mbërësirë për më kopë dikon, për më posë një, një rukëdolje të leci pasë Ma si që të filon një pjetë truria i vetë një po atër, të zabimet ato, të urimet ato, ato në lesat, vetë vetët një janë daluar, po kuptam. Po aqarë të kupto, kupto, farinënerës. Farinënerës, shëllam. Kërës, adekum, sëllam. Normalishtë në këtë inkuadrimin e shikuësit lau ton, e, ka disa gjera që kanë nevoj për ndoshta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 kanë qenë në fuqi për një kodë saktuar, dhe pas taj vendimin e tyre shiratik, e ka, ose vendimin e tyre juridik, e ka shfuqizuar një ajat tjetër. Dikush mundat e pse kam betë kjo ajat këto? Par arsujet shumë ta. Një nga ato që të kuptoj mirësin e Allah të madnuar. Se qëfar ka qenë, qëfar ka ndodë, e kështë të më rratë arsujet që i kam përmejnë djetërta që nuk është këtë koha ku mund të shëroj arsujet pse kam betë një aj në Koran, epse aje nuk është fëqizurën nga gjithë të anët. Pastaj, që ala, kërë bjenë fjallat për ligjet, që janë në vendin tonë, normalisht, normalisht, ne nuk poflasim për ato dheprime që, në qofë se ne i bëjmë, shkelim ligjen. Ne se poflasim për to. Nëse ne jemi për të respektun këtë aspekt ligjen.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 Gjithë mund, edhe jo e të në islam, të këte gjithë a fetë, ka matë është ndalëuar. Të këte gjithë a fetë, ka matë është ndalëuar. Po të është normalisht, e, ligje që janë në fuqi, nuk janë të nxira nështë nga burimet fetare. Dhe ato nëmeshë shikujnë interesatjerë, dhe kjo është që tjetër. Por të si musliman, nuk normalisht, nuk pa e shkelë ligjen, por në kuadrë të këti ligje,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 Et është çështë, këtë a mundësh ti me mbietu pa kamot, apo kë nuk është çështë im, nuk mira matat atë atë çështja. As nuk duhet mirë. Në e se rrodhja sa i hoçi, do të thotë se kur të tërëse kur të qoftë, e kemi obligim që të të sharoim rregullin e përgjithshëm. Pastaj nuk e për jashtimet nuk bëhen sqarimet e prashtime përmes telefonatave ose mesisoneve, ato duhet ul me ekspertë sikurse përmenda me hoqëllar të di shumë këtë dretim, të shkolluar, ku tja përndën gjendjen të ndë, situatën të ndë, rrëthande tua, dhe ata në basta asaj që di për fejnë, a ki lecim të apos ki lecim? Dhe i fejnë nuk kam në angullfat, islami nuk në angullfat, nuk, nuk në privan, i ka lecime të vjeta, se kusë e patë ma erët, nuk ka gjiru, ka qenë smut, të regull, nuk o përmysë dë një aja përse të ka gjiru një në kompenzimit, e ka të shpagimit, ka rukdane, edha i telefonu, që të vënd nga Belgjika, ka blen shtëpime, ka matë, nuk i themi, jo, jo, praktisat shtëpishitë, jo, brolla, ke hynë kësiblerje, me e këthu i shpinë dëmëtosh, vazhda matutje, përmbush e kisën, dhe shpira është e jutja. Në atëm që ka shumë format saktuar atë adaptimit të të të lecimit, por duhet të bëhen,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 apo sepër ashtu rëthonat e popullit të tij. Sikur se ne kemi parazujt të thonë të popullit tonë. Por do të thotë që janë më dhëora, janë të njohura dhe janë të qarta të shpjeguara, nuk mund t'i themi se është lejuar. Pse? Pse nuk kena çëshmë apo ndrysh apo. Po nëse e gjëm dikon që e ka bundurë tash ka një bokson. Dua të them që duhet të jemi më të kujdesshëm, po duhet me respektu. Ledin, duhet maksimalisht të gjej metoda se si të përshtatomi, të gjej metoda se si të ë uh, mbietojmë padushëm duke respektuar rregullat e vendit ku je dhe situatës ku je, normalisht që nuk është larg as jashtë shpjegimit islam, por gjithmonë duke o kujdesur për rregullat që hartfeston. Të normalisht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 këtë me kompenzuar, ndoshta edhe me 3 orë tira shtesë puna, por vetëm mos më privon nga xhëmoja. Tuot them që ka hapësirë për kompromis, për komunikim, sigurisht asha më e dini njerëz duhet të komunikojmë. Për faktin që ligji nuk e parashkëkët, por e lën të hapur kuptën marrëveshës me njerëzit, duhet na më shprizu. Pse nuk jam me njerëz, po flas për aspektin ligjor se nuk jam njës, se, për për thëm, si musliman, si njerëz sikse, po po tham, në aspektin përgjithshëm. Na simo të ma, na simi njerëz, duhet që të miremi bash duo ç komunikojm duo ç ti gjim vetes hapsir se çysh ka mundsi edhe memet si duot largasoim era ndash me ligjen largasoim me kundur ligjen por ala ranaxoj me shikuse çyshta mundsi me ruajt edhe knaqsin Allahut ne me ruajt per kaqsin ton fetare qe ëste kërkuar e kto është ja mestria besimtar dhe urësia e ata si aj menaxojn me këtë citoat dhe aj që perpjeket dhe mundohet un mendoj se un mendoj se nuk i bon problem as ligji as kushtet uta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 Themoin fin. As nuk ka rëndëshmë ligjin, as nuk ka rëndëshmë fen. E mund të bësh kjo. Ka njerëz që kështu jetojnë. Me me pyetat çu shkemi ti, a të ka ndodhur apo? Ka se mund të smort. Nuk është, nuk është situata aq e zymt, nga se nuk është, nuk është te ke vundit asë situata asë, do të thjesht janë vendosur ligjet me luftën e islamit. Nuk është kështu apo. Nuk është. Por kërkoçë. Çikojm mundësit, çikojm hapësirën, negocioata, kompromisa, komunikim, kësaj mënyre me buzhidhje. Por ia mia vërtet sufet e tona, pse u bë shtit me kom musliman këtu. Jo valla, tash pengesa, njëri normalisht, edhe edhe edhe ai që pin alkol ka pengesa. Në tërpënges di kundëter. Edha ai që merr kamot ka pengesa, që tërpënges di kundëter. Kur kush e ka kët rrafsh? Po gjithkush duhet mundohet të përshtaten baz bindjeve të tij, baz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 e jo në bas të intereseve të ngushtë e personale, nëse kur ngushtot mu pas të e në kërkaj lecime në, nuk ban kjo me ideja tona as nuk shkan kjo me mendje tona as nuk shkan kjo me paradjukime dhe perceptime tona, as nuk shkan lecime interesat tonë, por shkan gjithë mund me koordinim me dijen. Me njështë dyes, gjenjë lecime që befasosh, qëfar lecime ko? Por gjithë mund koordinim me dijen, ju në koordinim me interesit. Kjo është eqka mund të them ndijem me këtë çështje. Por, sadoqoftë mbetet të shumë për të thënë, padyshim e ndajmiz bashkë uh, shtecësimin dhe problemet që i kemi, së shoqëri nuk kemi po probleme, së çdo shoqëri ka probleme të vërteta, por nuk duhet gjëzuar, duhet gradualisht dal ngadal në mënyrë të qetë, ti të kalojmë gjitha problemet tona që i kemi, nga sa është e mundshme, është e mundshme. Dhe inkuadrojmë person tonë në, në fund person të personte, kur na në Romë Mirëmëngjes. Selam aleikum. Aleikum selam. Ku jau samë ti buni a dyshqe? A mund? Po, na po t'ndëjojm. Dyshja po është kuskuen me vizitutë varrosuren. Po. Të vdekuren. Po. Ai ndjenis vdekure pranim e, prani e atit të familjes. Po, e çotë. E vë dysha, një vllajë a me po e fam kom çezatë a mëmuna a më imë bon ne ne primi kurban për të për të më bon jetë për ç'o ç'e kandidoti ç'e kandidoti ti ti pse tan kom ç'fash ah po po po po e çort e çort ah ne e kuptova e kuptova se brigat più de support Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ka përmend se kur ne do të thonë e i dërgojm përshëndetje apo bëjm lutje për të vdekurit tan ata lemëron për kët po nuk na dëgjojnë ne padysh por Allahu xha leona e den më smirin në mënyrën e fortë sesa si ata lemëron për kët nga satan në buot tjetër andaj kam lek të autorizuar për kët çështje tua që përcjellë selamet tona u përcjell lutet tona këtë merat nëse për kët vëllau që vërtet më është po kaple me këmbën po doon Uh, pa e thena ose, ose në gjeshën me këtë dhe me prej kurban do të tëtë uh, nuk prishpun nuk prishpun me prej kurban me qfar njeti Par, njeti e shumë rëndsi me prej kurban me njetë të sadakas limosht për fukare që për shkat të kësoj limosht në dhej fukareve Allahu me erujt blane ju a ja pëtën nda ju kurbani me erujt kasi kurbani se runa s'ken për shpëndare e kurbani se sadaka Në çësotherë të këtij shkaktore për vllahonë ju që Allahu t'a ruan në këtë mënyrë me këtë njët, inshallah mendoj që nuk ka diçka nuk ka diçka të keqe. Ju lutem, duke u ndruar këtu erdhëm deri në fund të këtij misioni, e kërkoj falë për gjithë ata që nuk patën mundësi sonte me i unkuadru. Ja munduar maksimumisht, kemi shkurtmë disa pyetje për disa detyrimisht patëm nevojë të bëjmë ndërsa pak një përgjime më të gjatë, por zotë qoftë, ne sallallë malluar që namun sonja me të vërtetë ta kuptojmë ë fesi duhet, dhe ta zbatojmë si duhet, dhe gjithmonë të jetë feja lehtësim për neve jo vështërsi. Ngase nuk e ka dërguar Allahu Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem nëna një vështësi sujën, po më na leccu, më na bota këndshme më mirë. Edhe pse kjo bota është e tillë, sidoqë të jetosh me fe apo pa fe, çdo që të jetosh, patjetër kimë e sheju idhsinë e kësaj bote. Kimë e sheju sprovat e kësaj bote? Nuk ka as kush e pruar nga ato. Por por i me bindurse, me fe dhe me besim në Allah të manduar, shumë më lehtë te kalon, do shumë më mir te kalon. Kjo dallimi. Andaj mos mendoni kurse, nëse elson fe nd rrondom alır, ski haram, ket i kit mir, kalon mir, nuk ka ashtot. Disa aspekti ia leton mendes, por shumë tiro vërtetsuon. Andaj jeta eksistues e till. Prandaj e jone është të mundohemi që Themi urë për kushtuar Zotë Xhala Xhalalu. Të mundohemi që më vërtet, të vërtet ta ruajmë raportin me Zotin. Mos ta hedhrojmë Zotin Xhala Xhalalu. Këmit të dashur të Kaj dashur të dhe ai të dashur tek ne. Në çdo gjë është në emër të kësaj dëshirie të duam ndaj mes vetë. Të mundohemi sa më tepër të bëjmë punë të mira, të kontribuojmë, të angazhohemi dhe, dhe, dhe të veprojmë punë të mira në këtë botë. Kjo është e kërkuar prej neve. Tek fundi kjo është një shkurtul kalan dhe në vetë të pastaj përgjesia për Allah të manduar për gjitha çka kemi bënë teksebotë. Andaj njeriu është ai i cili e zgjedh për vetën ti e tij mënyrën e llogaridhënies nesër për Allah të manduar, në bazë mënyrës që ka zgjedhur për metunit teksebotë. Çdo kush e zgjedh për vetën e tij, ne kjo është ajo që nesër tek Allah xhela wala çdo kush sikur të se seca, pastaj llogaritet në bazë mënyrës së jetës që ka përdhënë teksebotë. Allah në ruhet nga qdo të keqe dhe në mundsof që gjithë mund të takojmë në takimet të harë në të mira. Dhe në takim në arshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.